Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 30. august, og i dag skal vi høre nyt fra finansministeren, der er på vej med et løft af det økonomiske råderum. Vi skal også omkring et C25-selskab, der har annonceret en aktieemission, men vi starter hos den grønne gigant Ørsted, der er under pres. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Ørstedes udviklingsportefølje i USA er hårdt ramt af højere priser på udstyr, forsyningsvanskeligheder og de højere renter, og derfor er energiselskabets projekter udfordret. Det betyder, at Ørsted har besluttet sig for at nedskrive værdien af tre store havvindprojekter, men koncernen lægger samtidig op til, at langt større nedskrivninger kan være lige forude. Det fremgår af en meddelelse fra Ørsted til Fondsbørsen tirsdag aften. Det er projekterne Ocean Wind One, Sunrise Wind og Revolution Wind, som på grund af forsinkelser i forsyningskæden nu nedskrives med 5 milliarder kroner. Men nedskrivningen kan tilsyneladende blive større, hvis der sker yderligere negative udviklinger i forsyningskæderne. Desuden forhandler Ørsted med de federale myndigheder om yderligere skattefradrag på investeringerne i Ocean Wind One og Sunrise Wind, og opnår koncernen ikke den ventede fremgang i den dialog, vil det kunne udløse yderligere nedskrivninger på 6 milliarder kroner. Ydermere Ørsted presset, at de fortsat høje renter, hvilket påvirker rentabiliteten i projekter inden for landvind og sol i USA. Og kommer renterne ikke ned, vil det betyde, at værdien af disse projekter nedskrives med 5 milliarder kroner i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal. Nedskrivningerne på de relevante projekter vil blive medtaget i Ørsted's kommende regnskab. Energiselskabet oplyser samtidig, at de nuværende havvindprojekter ikke lever op til koncernens mål for værdiskabelse. Coloplast har efter markedet tirsdag annonceret en aktiemission, hvor selskabet vil sælge nye aktier til en værdi af 9 milliarder kroner. Det fremgår af en selskabsmeddelelse, hvor der blandt andet står. Udbud åbner straks og gennemføres som en accelereret bookbuilding-proces i en privat placering rettet mod kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner. Coloplast vil bruge pengene til at betale for opkøbet af den islandske virksomhed Keasis, som blev offentliggjort i juli. Opkøbet af virksomheden kommer til at koste koloplast omkring 8,9 milliarder kroner, hvoraf omkring 8,2 milliarder skal betales, når transaktionen gennemføres. Det ventes så ske den 31. august. Finansminister Nikolaj Wammen er på vej med endnu en opjustering af det finansielle råderum. Det fortæller han i et interview med Dagbladet Børsen. Der vil komme endnu en opjustering af råderummet, men det vil ikke være i samme størrelsesorden, som vi så sidst, siger finansministeren. Årsagen til, at der vil komme flere midler i statskassen end tidligere ventet, er, at der er kommet flere udlændinge i arbejde samt effekten af regeringsreform af universiteterne. Tilbage i maj hævede Nikolaj Vamme regeringen det økonomiske råderum frem til 2030 med 16 milliarder kroner til 64 milliarder kroner. Ifølge børsens informationer vil der nu komme et løft mere på mellem 3 og 4 milliarder kroner.